Surja, El Kjame, Mekase, Duzet Varje, Bismillahir Rahmanir Rahim, Me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, Betohem në ditën e kjametit, Betohem në shpirtin qortues, A mëndon njeriu se nuk do të mund t'im bledhim e shtrat e ti? Po, si jo? Ne jemi të zotë t'ja ribëjmë bashkë me për sosë mëri edhe majat e gishtave të ti. Por njeriu, dëshiron të gaboj sa të jetë gjallë dhe pyet, kur do t'jetë dita e kjametit? Por kur sytë, i verbohen dhe të zihet hëna dhe dijeli e hëna të bashkohen atë dit njeriu do të thot ku të iki? As kund? Ska stre? Atë dit streha është te zoti ytë atë dit njeriu do të vihet në djeni për veprat që ka bërë dhe për ato që ka lënë pa bërë po Vërtet që njeriu do të dëshmoj kundër vetë vetës, edhe si kur të paraces shfajsimet e veta. Mos nëzito o Muhammed në ledzimin e kuranit me gjuhën tënde. Ne e kemi për detyrë ti mbledhim pjeset e ti e taledzojmë atë. Dhe kur taledzojmë atë, ti të dhe për cile lecimin e ti. Pastaj e kemi ne për detyr të ashpjegojmë. Por ju, doni këtë jet kalimtare, e për jetën tjetër, nuk kujtoheni. Atë dit, disa fytyra do të shkelqenë, dhe zotin e tyre do të shohin, kurse disa fytyra atë dit, do të jenë të zymta, Duke e ditur se do të pësojnë një fatkeqësi që të thyhen në mes. Por kur shpirti të vijë në gryk e të thrasin, a ka shërues? Ather, ai që po vdes do të bindet se ky është çasti i ndarjes dhe këmbët do të ngrihen. At ditë ai do të sillet te Zoti yt. A i yt. Ai as nuk besoi dhe as nuk u fal por e mohoj të vërtetën dhe ja kthe u kurizin, e pasaj shkoj të njerëzit e vetë duke u krenuar. Mjerë për ty! Mjerë për ty! Pësërish mjerë për ty! Mjerë për ty! Valë, a mëndon njëri u së do të mbetet pa për gjejtë shmëri? Aska qenë një pik fare që derdhej, pasaj u bë droqë kë gjaku, E më pas Allahu e kryoj dhe i dha form e për masa të caktuara E prej ti bëri qiftin, mashkullin e femrën Val, a i kryues, a nuk ka fuqi që t'in gjall të vdegurit